Розділ перший. Хто він такий? У казковому лісі на Великій Галявині відкрилася спеціалізована лісова музична школа з ведмежою викладання. Директором школи був Бурмила Михайлович Ведмідь, учителями Пантера Ягуарівна – математика, Лисавета Патрикіївна – лісознавство, Мамонт Африканович – лісова історія, Жирафа Жирафівна – лісова географія, макак-макакович, фізкультура, бегемодий Попотамович, співовий і сульфеджо. Вчилися в школі зайчик Кося Вухань, їжачок колько ведмежа Михалик Ведмеденко, вовчиня Вовчик Вовченка, лисеня Рудик Лисовенко, рисеня Раїс Камняго, Козеня Зіна Бебешка, борсучиня Боря Сук та інші звірята. На відміну від вас, любі друзі, в учнів лісової школи навчання було влітку, а великі канікули – взимку. Бо ж у директора школи Бурмила Михайловича, у Михайловка – Ведмеденка, у віжачка Колька-Калючки, у Борясука та ще в декого взимку була зимова сплячка. А які ж можуть бути уроки, коли директор школи і половина учнів сплять? Отож, надійшла осінь. Відбулися батьківські збори, на яких Бурмило Михайлович зачитав оцінки, відмінникам видав похвальні грамоти і поздоровив усіх з переходу до другого класу. Почалися канікули. Велика галявина спорожніла. Зайчик, Кося Вухань та їжачок Колько-Колючка сиділи на пеньку і зітхали. «Так це ми до весни вже й не побачимося?» – зітхнув Кося Вухань. «Не побачимося». — зіткнув Колько-Колючка. — І хто придумував ту зимову сплячку? — Хай їй грець! — скривився Кося Вухань. Хіба я знаю? — знизав плечима Колько-Колючка. — І аби ж то сплячка була у Вовчка-Вовченка або у Рудика-Лисевенка, а не в тебе! — знову зіткнув Кося. І тут раптом з-за товстезного зуба вилетів замашний дрючок, вдарив по гілці дерева, під яким сиділи друзі, і на них густо посипалися осінні листя накривши її з головою. «Ой, хто це?» – стрипанувся Колько, обтрушуючись. «Це я, це я, це витівка моя!» – почулося задуба веселе задрикувати. «О, знову він, Яшка!» – вигукнув Кося. Десь посеред літа почалися загадкові витівки якогось маленького незнайомця. Він з'явився зненацька, коли лісові школярі гралися або відпочивали. Обливав їх водою, кидався сосновими шишками, грудками, дрючками і взагалі всіляко дошкуляв. І щоразу виспівував із-за дерева «Це я, це я, це витівка моя!» Через те, що він весь час якав, його і прозвали Яшкою. Цього загадкового яшку ніхто ніколи як слід не бачив, хоч і намагалися. Встигали лише помітити, як щось рюде і волохате. Мелькало за деревами і одразу, і одразу зникало. Великої шкоди він, правда, нікому не завдавав. Всіх тримав у напрузі. Хто знає, що він вигадає? От бачиш, скрився Кося Вухань, ти собі спатимеш, а я, а мене, то Яшка, такі, таке мені влаштує. І Вовчик Вовченко знову чіплятиметься, за вуха кусатиме. Так він хоч своїх куса, він хоче твоїх колючок боявся, а тепер. Думаєш, мені хочеться залягати у ту сплячку? Думаєш, так цікаво? Зіхнув калько. Ти новий рік зустрічатимеш на лижах, на ковзанах, на санчатах кататимешся. А я, я ж ніколи в житті ще зими не бачив снігу, ковзанки. Ніколи. Уявляєш? Не кажучи вже про Діда Мороза, Снігуреньку, про новорічну ялинку? Бідолаха! Спокійно похитав головою Кося. Слухай, стрепнувся раптом Колько. А давайте мене збудеш перед Новим роком, а? А, а хіба можна? розубився Кося. Не можна, звичайно. Та хіба роблять тільки те, що можна? Тоді в житті не було нічого цікавого, бо можна лише те, що не цікаво, а те, що цікаво, не можна, як правило. Ну ти ж знаєш. Та знаю. Кося на мить задумався, потім почухав лапою по тилицю. «Збудити тебе я, звичайно, можу, але ти ж замерзнеш. У тебе ж зимою шубки немає, а твої голочки не гріють. Замерзнеш ти?» «Нічого, не замерзну», – бадьоро мовив Калько. «Я на голочки опалого листя понастромлю, така шубка вийде, що ого-го, це ідея», – усміхнувся Кося. «Молодець, варить у тебе макітра». Так збудеш? А вже ж, не забудеш? Не хвилюйся. З-під великої купи опалого листя, край галявини, почувся голос Колькової мами. Колько, спати, чуєш? Кому кажу, швиденько? О, кличуть, зітхнув Колько. Ну, біжи, зітхнув Кося. Прощавай, тобто до побачення, новорічного. До побачення. І Колько побіг до свого барлогу. А Кося пострибав додому, де мама шила йому нову білу зимову шубку. Треба було приміряти. Хе-хе, гарненька витівачка накльовується на Новий рік. Гарненька, хе-хе-хе. І за великим дубом майнуло щось руде і волохата. Розділ другий. Баба-морозиха. І от уже 31 грудня. Завтра Новий рік. Сніг у лісі намело влачезні кучугури. Дерева стоять білі-білі, аж очі сліпить. Іде по лісі баба-морозиха і сама зим... лісова зимова двірничиха, що за порядком стежить. Вона схожа на снігову бабу, на голові відро, очі вуглинки, ніс морквина, в руках мітла. Вийшла на велику галявину, носи морковкою покрутила. Щось тут не теє, носом чую, непорядком пахне. Треба постояти, повартувати. І стала, замерла під дубом, наче й не жива, наче звичайнісінька снігова баба. Визирнув за дуба загадковий яшка. Рудий, волохатий, неоковирний, ні на кого не схожий. Очі лукаві, так і шмигають. Не теє, не теє, стиха перекривив бабу морозихом, щоб не почула, а вже ж не теє. Бо зараз Кося Вухань будитиме калька калючкою. Як же її спровадити звідси? А то всю витівку зіпсує. І раптом зашепотів скромовкою. тири 4 на шатири. Двадцять дев'ять на 4. Вісімнадцять на п'ятнадцять. Сорок вісім на сімнадцять. Тридцять п'ять на тфу. Знову збився. Не вийшло. Коли ж я нарешті навчуся? Ех... З досадою вдарив себе по лобі і одразу сховався за дуба. На велику галявину вискочив косяву хань з великим дрючком на плечі. Підскочив до кучугури снігу край галявини і дрючком у кучугуру Штирк, бо-бу-бу, -бо почулося з під снігу босавите. Ой, це тато, і знову вже обережніше дрючком. У кучугуру Штирк бо-бо-бу. забурмотіла з-під снігу. «Ой, мама, вибачте!» І втретє – «Штрик!» Заворушився сніг на кучу З'явилася голова колька колючки. Очі заспані-заспані. В носах здивовано заворушився. «Ой, що це, сніг?» Виокнув нарешті, вилазячи. «Гарно як!» «Здоров, здоров, Санько!» Усміхнувся Кося. «Здоров! Ой, сніг!» «Та сніг же, сніг, не цукор. Пухкий який і холодний, а то баба снігова!» — Це ти її зліпив? — Та ні, мабуть, хтось із наших. Я навіть і не вгледів, коли вона з'явилася. — А як сніжки ліпляться? — От так. Кося зліпив сніжку і кинув у Колька. — Ах ти ж! — Колько теж зліпив сніжку і кинув у Косю. І завелися гратися. Бігають хлопці регочуть, за дерева ховаються, один в одного сніжками поціляють, а за дуба загадковий яшка то в одного, то в другого сніжки кидає. «Та так ловко! раз як не по лобі, так по носі!» Баба Морозихать кілька разів уже поривалася змахнути мітлою, щоб навести порядок. Але чогось ніяк не могла, тільки розгублено кліпала вуглинками очима. І раптом «Ой, що ж це ми наробили?» – вигукнув Кося. «Ми ж сніжками усю твою шубку запалого листя збили! Замерзнеш тепер!» «Ой, справді, холодно стало!» – закотів зубами Калько. «Доведеться тобі, мабуть, назад лізти у барліг?» ні, «Ні за що, ні за що. Я діда Мороза побачити хочу. І снігуреньку, і новорічну ялинку. Що ж робити? А ти, мене, ти мені принеси свою сіру осінню шубку». «О, правильно, молодець, стривай, я швидко». І Кося ще духу посребав додому. Баба Морозиха враз ожила. «Ху, що це зі мною? Задобіла? Вирохнутися не могла?» Тільки ж зараз відпустила і до колька. Що ж ти, голубе, правила порушуєш, а? Чого виліз? Чого самочинно сплячко припинив? Ой, хто ви? А теревило втупився на яколько. Ви ж жива, а вже ж баба морозихає, двірничка зимова, лісова, за порядком у лісі наглядаю. Так чого питаю? Порядок порушуєш, чого виліз? А я на новий рік зустріти хочу. Діда Мороза побачити, снігуреньку. Ну, це я тобі зроблю. Дід Мороз чоловік мій, а Снігуренька онука, серйозно? Абсолютно. Але зараз мушу тебе затримати, забрати. Куди? Почекайте, зараз кося принесе мені шубку свою осінню, бо я дуже замерз. Ні, голубе, чекати не можу. Інструкція мене. Порушники, нехайно. Мушу забрати, скласти протокол і доповісти начальство. Не можу я чекати, бо в мене будуть неприємності. Не треба було, голубе, порушувати порядок. І не встиг колько колючка отямитися, як баба морозиха закрутила навколо нього мітлою у завірюху, підхопила і понесла кудись. Ух ти, здорово! Ну, починається, визирнув за дуба загадковий яшка. Закрутилося, ух, люблю я природи. і туди. Там витівка моя. Щось людей волохате, майнуло за дубом і зникло. Аж тут, захекавшись, прибіг на велику галявину кося вухань зі своєю сірою шубкою під пахою. Став, роззирається, розгубано навкруги, очима кліпає. Друга виглядає: Колько, агов? Де ти? загукав нарешті. Але ніхто йому не відповів, Колько зник. Розділ третій. Дюдя. В, обій... в обійсті Діда Мороза та баби Морозихи перед білою сніговою хаткою з блакитними крижаними вікунцями стояли Дід Мороз і Снігуронька. Вони пакували мішок з новорічними подарунками. Оце Васі найпершому в класі, а оце Олі найсумліннішій в школі. — приказував Дід Мороз, кладучи подарунки в мішок. — А це Марині, гарні господині. — А це Юлі, а хай нечистюлі. Снігоронька зітхнула. — Ти чого зітхаєш? — спитав Дід Мороз. — Шкода, — ще раз зітхнула Снігоронька. — Кого? — Романа, хулігана, шкода. Сергійка-неумійка, Данила-дражнила, тамару Нечупару. Ви ж їх повикреслювали. Всі одержать новорічні подарунки, а вони... «Було б раніше думати, аби щось мати. Мені теж, прикро, а що зробиш? Як робив, так і заробив. ж швиденько. Нас давно чекають, з усіх вікон виглядають. Дід Мороз підхопив на плечі мішок, навколо нього і Снігуреньки враз закрутила-завірюшила. Снігова хмаринка піднялася в небо, полетіла і незабаром зникла». Натомість у небі з'явилася інша хмарка, яка опустилася на подвір'я. Сніг опав, і от, уже перед хатинкою стоять Баба Морозиха і Колько Калючка. Баба Морозиха зазирнула в хату. «Нема, подалися вже». «Хто?» – спитав Колько. «Та ж артисти мої, Дід Мороз і Снігуренька. Тільки знають, що по концертах літають. Тут працюй, хуртелицю наметіть, заметіль зроби». «Снігу натруш... понатрушуй, за порядком у лісі стеж, а їм тільки оплески в голові. Морозива хочеш?» «Та, та яке там та морозиво, Зуб на зуб не попадає. Мені б чаю. Гарячого не держимо. Гарячого нам не можна. Жаль. Ну погуляй тут, а я піду протокол писати». «В хату не запрошую, там ще холодніше». І баба Морозиха зникла за дверима. «Ну от», – подумав Колько, – «що ж тепер буде? Косю, кося шубою там, а я тут». І мороз пробирає деталі дуще. Замерзну я. «А ти хто?» – почулася раптом ззаду. Колько обернувся. Позад нього стояла дівчинка, маленька, худенька, у коценькому платячку з короткими рукавами. І руки, і ніжки в неї були голі-галісінькі. І голівка теж не прикрита ні шапки, ні хустинки. Так що навіть дивитися на неї було холодно. Бр. Ти хто?» – спитала дівчинка. «А ти?» – спитав Колько. «Я дюдя, а ти?» «А я Колько-Колючка, їжачок». «Їжачок?» – ніколи не бачила їжачків. «Бо ми взимку спимо. Зимова сплячка у нас. Ми тут тільки весною, влітку і восени буваємо. А я, а я, а я навпаки, влітку тут не буваю. Ми як починає теплішати, перебираємось у холодні краї». «В Арктику, Антарктику. Тобі не холодно? А вже ж холодно. Але мені треба, щоб було холодно. Я ж дюдя, сестра Снігореньки. Тільки Снігоренька артистка з Дідом Морозом на концертах на наурічних виступає. А я бабі допомагаю. Віхолити, завірюшувати, снігом натрушувати, за порядком у лісі стежити. А у вас тут навесні гарно?» Ого, ще як, усе цвіте, зеленіє, тепло, сонячно, соловейко співає, метелики пурхають. А що таке метелики? Ти метеликів ніколи не бачила? О, це диво. Це летючі квіти, краса така. Я давно мрію побачити все це, але дюдя зітхнула. Нам у теплі країни можна, у теплі ми танемо. А тебе, баба, чого сюди привела? «Бо я порядок нарушив, в самочинної зимової сплячки прокинувся і з барлогу виліз. На що? На зиму подивитися захотів, на Діда Мороза, на Снігуреньку, не бачив вже ніколи. Віч, який, видумляка. Такий, як я, усміхнулася дюдя. Подобаєшся ти мені, такий куметний, симпатичний, з голочками, які не гріють, і жичок дивачок Хіба можна на Морозу так виходити?» Друг мій, зайчик Кося Вухань, побіг шубку свою осінню, сіру мені принести. Хвилюється, мабуть, через чекає, гасає там по великій галявині. Дюдя на якусь мить задумалась. Ех, і перепаде мені за те, що я й сама порядок порушила, але хай. Вона рішуче махнула рукою Гайда! Куди? не зрозумів Калько. Та на велику галявину, до твого косів уханя. І не встиг колькою оком змарнути, як дюдя закрутилася цигою на одній нозі. І враз навколо неї заіскрилося, засвистіло, огорнуло колька, підняло над землею і понесло в небо. Ану вас, почулося з хатки, на що я, я, я тоді сюди тарабанився, як треба назад летіти. І загадковий яшка теж знявся в небо. Розділ четвертий. Крижан-Холодрига. На велику галявину вбіг захеканий Кося-Вухань. Нема, весь ліс оббігав. Нема, і в барлі зазирав. І там нема. Де ж він подівся? Пропадеш, замерзне без шубки. І раптом у небі з'явилася біла снігова хмарка. Стала наближатися, рости, спустилася на велику галявину. Обтрусився від снігу, і Кося тільки ойкнув. Перед ним стояла колька-колючка якась дивна дівчинка. «Ой!» – кинувся Кося до колька. «Де ти був? Я вже за тебе так хвилювався. Баба-морозиха мене забрала. За порушення порядку. А от дюдя виручила. «Швидше, давай шубку і знайомся». «Дюдя!» – усміхнулася дівчинка, простягуючи Косі руку. «Кося, вухань!» – сказав зайчик, потискаючи лапкою холодно, як рижинка руку. «Це сестра Снігуреньки», – сказав Колько. «Дуже симпатична дівчинка». «О, я бачу, симпатична», – зашарівся Кося. У цей час щось рудей волохата спустилася з неба і сховалася за дубом. Та ні Кося, ні Колько не встигли те щось, як слід, роздивитися, бо дюдя раптом вигукнула: «Ой, лютий пан Крижан холодрига йде. Господар зими, наш повелитель, ховайтеся». І ледве кося й кольков встигли сховатися за кущем, як з лісу на галявину вигулькнула біла, неоковирна постать, прозора, химерна, з величезною крижаною сакирою в руці. Трісь, трійсь, трісь, затріщали дерева від лютого морозу, який враз настав. Добре, що кольков встиг накинути шубку, а то б одразу замерз на бурульку. Що тут діється? Скрипучим голосом проказав Крижан. «Чому справжнього холоду нема? Сам мушу морозити. Бабуся саме з поля щойно. Заметіль б здіймала», – сказала дюдя. «Бачив я ту заметіль», – хипнув Крижан. «Казна що? Я кит надмухав. А ти за порядком як стежиш, Чого сторонні в лісі?» «Які сторонні? А он де там, за кущем?» «Де? Не бачу», – вдавано здивувалася дюдя ти мене здумала, ану, велась та Барбосе? Ми не барбоси, сказав колько, вилазячи разом із косою за кущів. А хто ж ви? Я, їжачок Колько Колючка, а він зайчик, куся вухань. А чого це він мовчить? Чого ти за нього балакаєш? Бо він скромний, а тремтить і зубами цукається теж від скромності? Інтересно. А у них у зайчиків так заведено. А щось ти дуже балакучий. От я вас у холодильник-морозильник посаджу, заморожу, щоб ви мене не дратували. Ой, не садіть їх у морозильник, будь ласка, скрикнула дюдя. А чого це ти за них заступаєшся? Бо вони хороші. Ха-ха-ха, хороші. Які ж вони хороші, коли теплі. Хорошим у нас бувають тільки холодні. От я їх і зроблю хорошими. Хе-хе-хе. І пан Крижан Забобанів з кормовкою, крига-дрига-холодрига, вухачуха-завірюха, віхала-поїхала, жух, і вмить пан Крижан зник. Разом зник, з ним зникли і Колько-Колючка, і Кося-Вухань. Розділ п'ятий. Дюдя і Яшка об'єднуються. Це я, я винна. Було б мені не забирати Колька від діда й баби. Вони б його хоч снігом притрусили, не дали б замерзнути, а крижан, лютий пан, недарма зимовий місяць його іменем лютим назвали, заморозить хлопців. Це я, це я винна, заголосила дюдя. Це я, це я, раптом почалося зуба. Гей, дюдю, не риви, Тобі не можна плакати, бо в тебе сльози одразу замерзнуть, і очі псуються, осліпнути можеш. Ой, хто це? здригнулася Дюдя. Це я, Яшка. А ну вийди, покажись. Не можу. Чому? Бо я не просто Яшка, а загадковий Яшка. Мені не можна показуватися. Але я все бачив і чув. Треба хлопців виручати. Бо з ким я тоді свої витівки буду витворяти? А як виручати? Як? Треба твоїх діда і бабу підпряхти. Вони дорослі. Вони силу мають. Багато знають і можуть, то хай допоможуть. Тільки ти про мене їм нічого не кажи, гаразд? Дорослі мене не бачать і не чують, і не повірять, якщо я є на світі. Не скажу, хоч і не розумію, хто ти. Ну, я помчала додому, бо не можна гаяти ні хвилини. Як заморозить Косю і Колька, пізно буде. Ну, давай, а я до Крижана». Дюдя крутнула дзигою на одній нозі, утворивши завірюху, і знялася в небо. А за нею і Яшка. Розділ 6. Снігуренька подає ідею. Баба Морозиха, нарешті, скінчила писати протокол ох та бюрократична писанина. Аж раптом з двору почувся плач, баба визирнула з хати. Плакала дюдя. Ти чого? здивувалася баба. «А де то їжачок? Прогавила? Гірше!» – слипнула дюдя. «Їх обох лютий пан Крижан забрав». «Кого це обох?» «Колька і його друга Азачика Косю. Вони такі симпатичні. Один з голочками кумедними, другий з довгими вушками. А тепер лютий Крижан на них дві людяні бурульки зробить». «А Кося звідки там взявся?» Ай бабу хлопців рятувати треба, а ви балакаєте. О, Не плач дюдю. Ти ж знаєш нам плакати не можна. Сльози замерзнуть і очі псуються. І хай псуються, хай я осліпну. Раз ви не врятуєте хлопців? А як я їх врятую? Лютий пан Крижан наш начальник. Не ми йому, він нам наказує. Придумайте щось, ви ж добра. То вас робота така сувора. А сама ж ви добра, я знаю. Що ж я можу придумати? Мене поставлено за порядком стежити, а ти мене змушуєш той порядок порушувати. Тоді я сама піду, раз ви не хочете. Куди ти підеш, дурненька? Він же тебе й слухати не стане. Замкне, оби гарні, на три крижані замки, як мене колись замкнув, і сидітимеш і день, і ніч. І сидітиму, раз ви такі. Раптом у небі з'явилася біла, біла хмарка, і на ній об'їстя опустилися Дід Мороз і Снігуронька. У діда під пахвою був порожній мішок. «О, а чого це дюдя така невесела?» – кинулася до сестрички Снігуронька. «Що тут у вас трапилося?» – стурбовано запитав Дід Мороз. «Ой, біда! Лютий пан Крижан Холодрига забрав зайчика Косю та іжачка Колька на заморожування». А дюдя засмутилася і плаче. Отакої. От а звідки ж їжджачок узявся? У них же зимова сплячка, здивувався дід Мороз. Спеціально прокинувся, сказала баба Морозиха. Виліз, щоб на тебе, артиста, подивитись. На снігуреньку, на ялинку новорічно. А вас носить десь. Я б давно уже вас показала йому. І назад у баррель поклала. Ну, хто ж знав, розпачливо розвів руками дід Мороз. Шкода бідолайчика, їжачка і зайчика. Не руками розводити треба, а щось робити, прохопилася дюя. А що ж тоді ж? почухав потилицю дід Мороз. І я ж кажу, підхопила баба морозиха. Не миним, а він керує нами. Керує, пхикнула дюдя. А ви знаєте, баба, що він про вас казав? Ану. Що ваша заметіль? Не заметіль, а казна що, як кіт надмухав. Що? Очі вуглинки, баби морозихи, розкрилися із запалах котіле гнівом. Як кіт надмухав? Це про мою прекрасну заметіль, що по всьому полю гуляла. Стривайте, вигукнула раптом Снігуренька. Здається, я придумала. А давайте. перебив її дід Мороз, тихше. Бо ще почує, ви ж знаєте, який він. Усі схилилися до снігуреньки, і вона їм щось зашепотіла. Розділ сьомий. Демонстрація, Маніфестація. Пан Крижан був у чудовому настрої. Він дуже любив когось заморожувати. Весело, походжаючи великчезною голубою ворандою свого Крижаного палацу, він співав. Я крижан, лютий пан, крижаний ношу жупан. Я все владний, я все можу, будь-кого я заморожу. Заморожу, заморожу, до загину, На сніжинку, на, бурбу, на бурульку, на крижинку. Я дивлюся, я дивлюся залюбки, як когось ха-ха-ха, хапають дрижаки. Це для мене насолода ще й яка, як на когось напустити дрижака. Всі тремтять переді мною, всі тремтять. І раптом пан Крижан заткнувся і здивовано роззяв рота. У дворі з'явилася дивна процесія. Попереду йшов дід Мороз з транспарантом. Свободу кольку колючці, за ним сунула баба морозиха з транспарантом, свободу косі вуханю!» А за бабою ступала с нього із транспарантом. Захистимо звірячі права. Пан Крижан кулити, кулею вилетів на двір «Це що таке? Закричав він несамовито «Демонстрація, маніфестація, Почав Дід Мороз «Протесту!» Продовжила баба Морзиха «Проти порушення звірячих прав!» Закінчила Снігуренька «Та ви що, очманіли?» Аж захлинувся пан Крижан «Відкривай, баба, мітинг!» Не зважаючи на, нього, на його крики Наказав Дід Мороз «Мітинг протесту оголошую відкритим. Слово надається Діду Морозу», – урочисто виголосила Баба Морозиха. Тим часом дюдя за спиною Крижана прошмигнула у Крижаний палац. «Ми, депутація Зимового лісу, висловлюємо своє обурення протиправними діями адміністрації панства Крижанства і вимагаємо негайного звільнення із і Зайчика». Вимахаючи руками, говорив Дід Мороз. «Замовкни, припини негайно!» – заверещав пан Крижан. «Вимкнути другий мікрофон! Продовжуйте, депутата Мороз!» – сказала баба Морозиха. «Ми не допустимо, що були заморожені вільні громадяни казкового лісу. Кося Вухань і Колько Калючка» – вів далі Дід Мороз. Тим часом з Крижаного палацу вискочили дюдя Кося і Колько – і знов-таки за спиною Крижана прошмигнули до лісу і кинулися навтіки. Однак пан Крижан щось запідозрив. «А де дюдя?» – раптом пронизливо глянув він, на Діда Мороза. Тоста заступалася так за них і раптом не бере участі у вашій дурній демонстрації. І пан Крижан кинувся у палац. «Треба тікати!» – вигукнула Снігуренька. Ехе-хе, куди ж від нього втечеш, зіткнув дід Мороз. Та вони й не встигли б утекти, бо лютий крижан прожогом вискочив з палацу. Негідники обдурили, звільнили, випустили. Ну тепер ви у мене на волі не гулятимете. Всіх у боцегарню на потрійний крижаний замок. А в казкому лісі оголошую надзвичайний стан. Усіх позаморожую. Всіх! Крига-дрига-холодрига, вуха-чуха-завірюха, віхала-поїхала, жух! І Дід Мороз, Баба Морозиха і Снігоренька миттю зникли з подвір'я. Розділ 8 «Що робити? А він знову нас не забере?» – відхекуючись спитав Кося. «Ні», – сказала дюдя, – «не хвилюйтеся, вдруге він забрати вас уже не зможе». Такий черв'яний закон казкового лісу. «Спасибі тобі, дюдю», – сказав Колько. «Ти врятувала нам життя. До чого тут я? Це Снігуренька придумала». «А допомагали всі. Навіть загадковий Яшка», – додав Кося. «Ми б давно вже замерзли, якби не він». «Як це так?» «А він увесь час примушував нас рухатись, не сидіти на місці. Ми весь час чули його голос. Ми думали що він тільки на витівки здатний. А він, виявляється, сказав Колько. Молодець, сказала дюдя і враз спохмурнішила. Щось довго наших нема. Стривайте, погляну лише у чарівне дзеркальце. Де вони там? Дівчинка заскочила до хати, а Кося і Колько лишилися на подвір'ї діда Мороза та баби Морозихи. Вони навіть не встигли перемовитися між собою кількома словами як з хати вискочила дьодя. «Біда!» Лихий пан Крижан засадив діда, бабу і Снігореньку у буцегарню на три крижані замки. «Ой, що це буде?» В один голос скрикнули Кося Калько. «Їм-то нічого не буде. Вони ж холоду не бояться. Але новорічне свято зривається. Без діда Мороза і Снігореньки який же Новий рік? Новорічні ялинки не засвітяться». Хлопчиків і дівчаток Залишаться без новорічного свята Без новорічних подарунків Особливо шкода тих Хто не має батьків Хто у дитячих будинках В інтернатах Вони ж так чекали цього свята Що ж робити? розпачливо спитав Кося Це я винен Це все через мене Скрушно похитав головою Колько І я мушу спокутувати Свою провину «Що ти збираєшся робити?» – спитала дюдя. «Піду назад до Крижана». «Та ти що? Він же тебе заморозить. Буду рухатися, може й не замерзну. Але ти ж не зможеш рухатися весь час, і день, і ніч. Я не допущу, щоб через мене зрвався новий рік». «Я не залишу тебе, разом підемо», – вигукнув Кося. «Хоч і страшно». «Хлопці!» «Куди ж ви? Це ж вірна загибель!» – скрикнула дюдя. І от почувся переможний регіт лютого пана Крижана. «Га-га! На це я розраховував. Вдруге забрати їх я не можу. А якщо добровільно, будь ласка!» Крига-дрига, голодрига, вуха-завірюха, віхала-поїхала, жух! І вмить зникли і Кося-Вухань, і колько колючка і сам лютий пан Крижан. Розділ 9. Яшка стає повнолітнім. «Ой, що я накоїла?» – в розпачі вигукнула дюдя. «На що я сказала, що зривається Новий рік?» «Яшко! Яшко, де ти?» «Я тут», – почулася за хати. «Іди сюди, швиденька. Треба щось робити. Загинуть же хлопці. Ну чого ти ховаєшся?» За хати вийшов загадковий Яшка. «Чого ховаюсь? Ти ж бачиш, який я?» Він похилив голову. Дюдя уважно глянула на нього. «Ну який? Звичайний, симпатичний навіть. Я ні на кого не схожий. Ні на людину, ні на звірину. Опутала якесь». «І не опудало зовсім?» «Та чого це треба обов'язково бути схожим на когось?» Ти тому й ховався від лісових школярів? Так, зітхнув Яшка. Хотілося з ними гратися, а ти соромився? Соромився, знову зіткнув Яшка. А ти взагалі то хто? Барабашка я. Яшка барабашка, барабашка. Так барабашки ж невидимі, по-моєму. І безсловесні ніби. То повнолітні барабашки невидимі і безсловесні, а неповнолітніх можуть бачити і чути. Правда, лише діти. Дорослі – ні. Здається, ви вмієте чаклувати, робити різні неймовірні дива. Дорослі вміють, а неповнолітні вчаться. Правда, в мене вже трішечки виходить. Я сьогодні навіть твою бабу-морозиху захачаклував. Сказав – замри. І вона завмерла. Ворохнутися не могла. Це коли ми з косою і кальком у сніжки гралися. «Яшечко, спробуй!» Зроби що-небудь, щоб врятувати хлопців. Вони ж замерзнуть. Гаяти не можна ні хвилини. Пана Крижана може перемогти тільки дорослий барабашка. Правда, як дуже захотіти, я можу стати дорослим. Але тоді... Яшка зітхнув і раптом зник. Ой, вивкнула дюдя. Яшко, ти де? Яшечко, озовися. Але ніхто їй не відповів. Дюдя розгублено озиралася на всі боки. Аж тут у небі з'явилася біла снігова хмарка. Стала швидко наближатися, опустилася, сніг опав, і на обісті з'явилися Дід Мороз, Баба Морозиха, Снігуренька, Кося Вухань і Колько Колючка. «Ой, це ви?» – радісно скрикнула Дюдя. «Нічого не розумію!» – розвів руками Дід Мороз. Сидимо з бабою Снігуркою у боцегарні за трьома крижаними замками. І раптом замки падають, розчиняються двері, входить пан Крижан із косою кольком і каже «Забирайте їх швиденько і поганяйте звідси, щоб я вас і не бачив». «Дивина та й годі. підхопила баба Морозиха. «Ніяка не довина! А яшка-барабашка!» – вигнула дюдя. «Це він вас усіх визволив!» І вона розповіла про все, що сталося. «А де ж він? Де? Ми так його побачити хочемо. Подякувати йому. Яшка, Яшка, де ти?» Але Яшка не з'являвся і не взивався. «Я знаю, – тихо мовила дюдя, – він не з'явиться і не взиветься більше ніколи. Щоб перемогти Крижана і врятувати вас, він розпрощався з дитинством і став дорослим, невидимим і німим барабашкою». Всі, вражено, примовкли Він хотів з нами гратися А ми не розуміли Тихо проказав Кося Спасибі, спасибі тобі, Яшко Загукав Колько Він не говорить, але ж, мабуть, чує Сказав Кося Дякуємо тобі, Яшко Пробач нам, будь ласка Раз він став дорослим І вміє чаклувати То, може, він зробить так Щоб дюдя і Снігуренька Подивилися весною на квіти, на зелені дерева, на траву, на метеликів і послухали соловейка. Мрійливо сказав Колько. «Аго, в'яжко!» – вигукнув кося «Чуєш?» Ніхто не відповів, але кожному здалося, що хтось лагідно дихнув йому в обличчя. «А тепер усі на новорічну ялинку!» – весело вигукнув Дід Мороз. «Дарма чи що, Колько порядок порушував!» – засміялася Снігуренька. Десь далеко ударив дзвін, і заграла музика. Починався новий рік.